Duela haste bat, justu egun, mobilizazio egun zen angelun, abokatuak, sahetxetako edo hospitaletako langileak, daso tiromeka enpresetakoak ere horzirean, erretretatunak, hainitz uh, sektore, maiatzaren lehena ere urbiltzen uh, ari da, eta sncf ere segitzen dute, beren uh, borroka lusea, piskabat uh, kontestu horretan, uh, nahi izan dugu, goizontan, Ba, mugimendu sozialetan uh, usaiaduen uh, norbait izan militante bat, jakez uh, bohtairu, egunan. Bai, egunan. Bon, uh, Ara, pixka bat uh, giroaz uh, mintzatzeko eta egoera aztertzeko zurekin Ega da, sektore bat badela kesu, borroken bateratzea edo francesesko konvergence delut uh, famatori hainitzen ahotan da. Bom, be, Berra biskabat definitzen azteko borroken bateratzea aipatzen dugularik zehktaz mintzogira nola ulehtu behar da hori. Bon, Pentsatzen dut bakko txak izanen doela bere interpretazioa behar ba, baina bon, egia da hor momentu honetan momentu berezia bizitzen aligarela, ugarit hainitzak direla hor sozial borrokakak, palean baitugu hor gobernu bat uh, etengabe, arlo-zarlo, erreformak eh, eta uh, plantan ezartzen, eta eskotan hor uh, erasoak ere, egin eh, bat eraso, servizu publik kontra edo beste, eta gero beste egin bat sektoretan ere uh, kombatitibitate handia gertatzen ari da Eta... Uh, bereziki momentu honetan, bada hor uh, borroka tradizioa askarat handia duen sektore bat, eh, tren gitarriak, denek gogoan dugu largoita ma bosteko mugimendu sozial handi hori, hor, lortu zuena hor gobernoa gibelaraztea. Denen gogoan da, tarduan sektorea huen kituabaita eta borrokan sartu baita, uh, bon, denek pentsatzen dute edo asmatzen edo amesten dute, eh, badela posibilitatea hor diren uh, kesha eta borroka sektoral horiek uh, elka Gertzea, bateratzea, mugimendu indartsu eta sozial zabala xortzeko. Baina hori nahizatea edo desiratzea edo pentsatzea estrategikoki berrezko dela, ez dela nahikoa hori gertatzeko. Eta hor, zagatik ez da gertatzen hori da koska. Ori da denen buruetan dena, prentsanere hori uh, buruz badira hainbat uh, aipamen eta baina uh, ez da hor RJZ magikorik. Ez bohoka guzti horietan sektore guztien artean, ezagut ari amankomun bat uh, ikusten alda, gait bohoka psikat sentratseko uh, doberen, berda egiteko lema handi baten inguruan nola lotu hori guzia. Alors, bai, euh, konvergentia hori emateko, euh, eskasia batzu zu bat dira, oietako bat hori da. falta dela euh, apen orokor bat, denak euh, barne biltzen alituena eta boro biltzen alituena. Bada paradokso bat, zerren nik uste borrokan diren sektorea ja, geien-geienak euh, argi dute... Euh, ber logikaren biktimak direla, ber gobernuaren politikaren uh, jomugak direla, e, eta arlo-zarlo berrizpideak iz, aplikatzen direla ne, neoliberalismuaren politika horiek, osteritate, uh, deregulazio eta hori guztia. Hori nik uste denek arkitute, eta atik bakotxak bere nire bere harloan ari da, erreforma zehatz baten kontra ari da borrokan, e, edo bat ditu bere eskakizun sektorialak, eta e, biziki, e, biziki neke da, hor, e, atsematea zerbait orokortasuna biltzen duena, argunt gauza politikoa baita hori, eta hor, ez da gertatzen hain erreski, ba, hain zuzen, beste, eh, hainbat elementu baitira, eta bestak beste harlo politikoan dagoen krisi asakona ez eh, garkoa, eh, aspaldikoa, baina bada ere, Taktiken edo estrategian atletik elai hainbat hainbat utzune. Non ikusten dituzu utzuneak taktika atletik Ba, orduan, bon, argi da, sindikatuek uh, bulsatzen duten uh, borroka hori, uh, borroka horretan, errepikatzen dela, asken amarkata honetan, beintaberriz erabiliden uh, taktika eta utseginduena beintaberriz. baitu uh, borroka egun uh, isolatuak uh, errepikatzea, bat bestaren ondutik, frango horrun bat bestaren gandik, eta hori bai ikusi zen uh, uh, L-Komri legaren kontra, baina erretretaren uh, reformaren kontra zon baitortelenago, fin, bon, hainbat borroketan hori euh, frogatu da ez erremaiten ez zola permititzen konfrontuazioa handitzea, eta jendea igatzen zuen eta mobilizazioa piskanaka piskanaka lorperatzen zen, jende guztia hortaz komen zituada, hori ere beste paradoxo bat da, a hatik eta naiz eta jineikatu oinarrietan jendea borrokatzeko prest izan konfederazio handio jendea euh, euh, deialdiak edo segitzen dituzte, ez dute lortzen hori gainditzea eta hori narritik sortzea beste borroka dinamikabak, nahiz eta xaiak erak izan. Berbada, SNCF-en dinamika piskat desberdinada, baditzuzte ora nora greba perlatua, edo, ez dakit, nora egan da, egun batzu, piskat bajeatuak e, zonbait haste bat du jadainik oztan ari dira hori berbada, ez dakit, eraginko jago edo, mitzaiten alda, edo gauza behibat, edo, beste metu metodo bat haipatu dugun uh, ba, usaiako betiko metodo antzu ogen parean Alors, egia da horiek euh, zerbait berri edo bon, eginek euh, izan zituzten horakoak baina zerbait berri plantan ezari dutela borroka horretan baina naian artean ere badira ez tabaida frango, eh, badakigu or, uh, sudrai sindikatak eh, nahiago zuela hor uh, greba ilonkora uh, sortzea, uh, largoita ma bostean bezala hain zuzen uh, indarareman indartsua uh, bat sortzeko eta eta konfrontazioa uh, konfrontazioan sortzeko uh, bon, momentuz horret uh, ari dira egia da uh, erarangginkorra dela maila batean Baan jadanik uh, hoiek uh, erana zuten hori iludi hilabeteez eginen zutela eta ikusirik uh, gobernuanen joka moldeaahi duri dubernuak uh, ba, goitatzen duela hiudi hilabete horiek uh, bukatzea eta uh, ustez eta langileak igatuak eta esperatuak izanen direla eta eta ekonomikoki ere ahulduak eta eta aski goitatzea, eta reforma pasatzeko behar den bezala. Orduan jadanik hasten dira batzuek eta batzen, ustaila, gorilant, segitu berkutela. Bon, ez da ere bat dute aien artean dudarikabe. Hor ez da ere metodo perfectolik, ere eh, ba olokorra eta irankorra ere ez da errez eh, plantan ez eta ez da errez ere amaten. Bat da estrategia... Eta erra duzuna, erra da greba horroko bat edo plantan ezartzeko. Miren beste bat da, zon bat jende baden prest e, oztarako. Zon bat pertsona mobilizalitzateken, e, mobilizazio gogor edo bedaren zail batean. Ez gizartea azkenean ideologikoki sobera eskuin edo pasatu. Egia da, lehen aipatzen genituen beste fenomeno artean, bada hor maila politikoan dagoen kresia, alternativa xinesgarrien uh, eskasia, Uh, horre bestekarrai batean gira eh. denek uh, dute haotanta gogoan eh, irurgoita sortziko mailatza famatura, baina uh, gerostik gauzak frango aldatu dira, ezkila batele berbal eta eh, ez da inerre xain zuzen uh, uh, gauzak guztiakola bat eratzea beraz bada maila politikoan uh, eskasholi uh, bon, ikusi dugu eh, eskerna guztiak aldari sozialistak noratioan den eta nola porrotera joan den horren hor deskatzeko xaiakerak bat dira, frantsesko mizanaletik edo badira beste sektori batzu, hor sozial inguruan edo beste hainbat uh, mugidetan or, gazten artean shayetzen utena beste uh, alternativa batzu sortzea, autokudiakei uh, uh, taren inguruan ta hori guztia, ez eh? da uh, bate referente bat horren eh, inguruan, baina gauzakusi horiek mugatuak gelitzen dira orainik eta ez dute lortzen hori handi bat sortzen. Oroz gainetik uh, Somatzen duguna da, bada orain, irua marka da, neoliberalismoaren fazean sartuak girela, ta horrek utzi ditu bera azterna sakonak, eta gabregunean jendartearen molde nagusia da bakotsak berea. Eta kupilerik gabeko konkurrentzian bizitzea, bakotsak berea zaintzen dut, eta lengoko elkartasun... Uh, elkartasunak edo klase konsientzak edo be, piskat gibelatu dira eta egia erran ere sozialki lehen ziren klase langilegoa dibidez lehertu da, prekaritatean murgildua da, bloke sozialak arruntxakabenatuak dira politikoki eta sozialki eta hor duan ez da lehen bezain erreza hor be, klase borroka hori erramatea eta interes ekonomikoen inguruan, jendea elkartzea elburua Baxi bat zuen, äh, handiak, äh, ipatzen darik, eh, bohuken bat eratzea, gogoan direnak, zahrak dira, izahiten alda, frantzian goita maszeian äh, fonte populaja, äh, irur goita sortziko maiatza ipatuduzu hostean. Zagit, mer, äh, zuzendu konozu trompatzen baniz, baina, irutzen zaut, mugimendu horiek, zirela, äh, eskut bide batzuen äh, irabazteko, eta oraiko bohokak direla gehiago, eh, eskubide batzuren ez galtzeko edo ez giberera tegiteko. Eh, ez, dakit, ez da, ez bada itzun libeak eh, logika hori eta kajikara joaiteko zerbaiten defendatzera, bai joan zerbaiten irabaztera, ez da, parametro horietan eta nintzatzen alden, nola ikusten duzun. Bai, hori e, egi, egia da bon Konparaketak Egia da Azken amarkada uh, hoetan Eta kapitalismoa Bere fase neurabialan xartu denetik eh, Largo igarren amarkadatik Hala erraten da Egia da uh, Einbat eskubiden kontrako Eraxoak izan dira, deregulizazioa Lortutako Einbat gauza ere zalantzan ematen dira Seguritate sozialak Servizu publikoak eta egia da mugimendoa kaskotan defensi bandila. Zerbait eh, txiki naiz eta hori ez da gauza oberena eh, borroka kerramateko. Falta da, lehen erraten genuen bezala, eh, alternatiba xinesgarriak, proiektu xinesgarriak, hainbatetan ere... Eh, Lortutako gauzak edo bai servizu publikoan eta imat gauzetan baliteke zerro betu, zer erreformatu zentzu honean, e, gauzako beki eta horrunago erramateko eta demokratikoago edo izateko, eta e, ez, da, ez da lortzen hor, ez gaitasun intelektual eta politikorik hori guzia formulatzeko, eta jendea borrokatzen askotan paretaren kontra, kolpeak e, saiestu nahian, e, baina malerushki hor bat besteren ondotik borrokoia galtzen dira, eta Borrot guzi ere hor da eta asilatik bertatik beste borroka bat erramaterakoa nienean nien motibatzen da, baina nien irabasteko esperientza gutirekin eta asieratik balintzatzen du asko. Beraz, bon, uroski, noiztenka, ta hori da Notre Dame delanbeko borrokaaren ekarpen eh, e eh, miresgarria, eh, irabazi da, eh, eta horrek on egiten du eh, guztiari, batzutan irabazten dela eta berriz irabazteko aukera ere hor dela, eh, berriz esperientza hori pizteko, hori biziki importanta da, erraten eh, da, irabazteko, eh, indarra remean heli bouluz, jendeak duen sentimendoa edo ikus mund leha, indarra remean helen parte bat e, da. Hiender, ahul sentitzen balin da. Ez da hilabasteko prex, berda? askar sentitu. Bon trompatu gabe eta bakotsak belebulari gezurri kerren gabe, baina azkar sentitu behar da. Eta hori da, ere batzutan falta, falta dena, jendea ez da askartzen zitzen eh, galdutako borroken memorioa hor da, taktika txarren memorioa hor da eta orduan konstatzen da hor zerbait eh, eh, baikor hor eh, abiatzea. Indahar emana aipatzen dugularik, bom, boterearen indahar akusteko anera ba, polizia da. E, polizia azken aldietan, e, ba, ikusi dugu polizia doien da jamake behedin du, e, zadan, e, izan dira universitateetan ere zonbait aldiz, ba, maakron gobernuaren poliziaren erabilpenaren inguruan mugimendu sozialen kontrast, nolakoa, nolakoa ikusten duzu, bortitza da, ez da bortitza, gehi egizkoan, eurtoa, nola. Bon, ez dakit, gobernu horrek baduen ez horrekoekin komparatuz berrezita xunik, horreko bon, gobernu guztiak ere uh, indar poliziala eta indarra erabilizan dute, beren helburuak pasalazteko, diotenez, er gehenek ger diotenez, gobernu horrek uh, duen berezita xuna da uh, jendarteko eh, bat, uh, mugimendu erakunde edo bitarteko gorputzale korra intermedia da hitzen direnak, eh, sindikatak eta negoziatzeko partaiak izantaren aldiren uh, gune eta erakunde guzioiek bastertzen dituela uh, finkatzen ditu bere hilburuak eta imposatzen ditu. Inongo aukerari kutsigabe hor gauzak negoziatzeko. Eta noski horrela uh, iokatuz eta ganean aplikatuz uh, politika ez modernuak dioten alen kontra izik eh? ba eta uh egin bat jadanik uh, zarkituak diren politika oiek, politika ne neoliberal oiek, oiek inpozatuz, sortzen dira, enbat kesha, enbat uh, mugimendu, je, gaizkit ratatua da, eta orduan, hendea holdartzen da. Ez pada negoziatzeko aukerarik, eh, noski, momentu batean, indarra baizik ez da gelditzen, gauzak pasalazteko. Orduan, uh, pentsadaiteke hor uh, hor esidela, eta hor hor duela, ez padu, uh, ez padu duzten, uh, ino nungo tartelik, uh, gauzak negoziatzeko, Azteko heldu denaztegtean eh, maiatzaren lehena izanen da, behar bada ba, simbolika aldetik eh, zerbaitik hartzen halko du egun horrek ikusiko, jakas bortairu azteko mire esker eh, gurekin eh, partekatu eh, izanagatik eh, gogoeta auriek, mire esker eta besta alde bat hartzea. Eh? Bai, mire esker zuri.